Sfântul veșniciei Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus El mi-te-a adus, Să sedești în noi harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 25, versetul 6 Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau zece zile, apoi s-a coborât la cezarea. A doua zi a așezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Printre părâtorii nu e bine să zăbovești, ci să fugi cât mai repede ca să nu te molipsești de boală. Festus era o rotiță în marele ceasornic al planului lui Dumnezeu. El, în legătură cu acest plan, nu putea să se miște decât la porunca lui Dumnezeu. Zilele pe care le-a stat la Ierusalim erau necesare pentru coacerea lucrurilor în legătură cu procesul apostolului Pavel. Să fim conștienți și noi, credincioșii Domnului Isus, că nimic nu-i la întâmplare în viața noastră, ci suntem cuprinși în planul veșnic al lui Dumnezeu. Să ne supunem deci lui fără șovăire. A doua zi așezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Și noi tot timpul suntem pe scaunul de judecător. Judecăm lucrurile, împrejurările și ființele, făcând dreptate sau nedreptate într-o parte sau alta. Cine dă dreptate minciunii, nedreptățește adevărul. Cine judecă aspru pe Dumnezeu și pe copiii lui, judecă blând pe satana și pe copiii lui. Nu poți da dreptate în două părți, luminii și întunericului, sfințeniei și păcatului, Domnului Hristos și vrăjmașilor Lui. Dreptal învățăturii tale, Isuse, Tu mă să vălți. Și în vârf de munte și în vale, și timp cu nor, și în timp senin. Cuvântul tău, cuvântul tău, e singur, singur în dreptate. Cuvântul tău. Isus, e și Versetul 7 Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Când învinuiești pe cineva și mai ales pe un credincios, trebuie să aduci dovezi temeinice pentru ca să nu te încarci cu un mare păcat, mai ales că și tu ești vinovat în fața lui Dumnezeu de atâtea abateri de la calea sfințeniei lui. Învinuirile duhului de partidă în fața dreptății și dragostei dumnezeiești nu pot fi dovedite, n-au niciun temei. Adevărul niciodată nu locuiește în ură, ci numai în dragoste. Nu te teme, fratele meu, când ești înconjurat de vrăjmași. Tu ești în mâna stăpânului tău, Hristos, pentru care ești urmărit și judecat pe pământ. El te întărește și te ocrotește ca să nu ți se întâmple nimic rău. Biruința din urmă este a lui să crezi puternic în lucrul acesta. Au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Minciuna și ura nu au, nu pot avea, nicio dovadă împotriva adevărului. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Învinuirile minciunii și aleurii sunt niște tablouri cu închipuiri fantastice, ca ființele din basme, fără a avea vreo dovadă din lumea reală. Dacă vei fi judecat pe nedrept, slujitor al lui Hristos, fratele meu, o sânda se va întoarce asupra celor ce te-au judecat, iar tu vei purta cu nuna de a stăpânului tău nu le puteau dovedi. Încă un gând. Când este vorba de adevăr duhovnicesc, să nu primim nimic de la nimeni dacă nu este dovedit simplu, fără interpretare forțată prin cuvântul scris al noului legământ. Învățătura scrisă a Sfinților Apostoli Noul Testament este singura autoritate față de care trebuie să ne supunem noi oamenii care dorim mântuirea. Această învățătură este adevărul dumnezeiesc dată o singură dată la începutul istoriei Bisericii lui Hristos în lume. Cu ultimul apostol s-a încheiat învățătura scrisă de care biserica avea nevoie în timpul vieții ei pe pământ. Acesta este adevărul Cel singur care mi l -ai dat. Că mă conduc în viitorul mai sfârșiți și minunat Cuvântul tău, cuvântul tău E singur, singur în drepta Versetul 8 Pavel a început să se apere și a zis N-am păcătuit cu nimic nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Dacă stai sub călăuzirea Duhului Sfânt, știi când trebuie să taci și când trebuie să vorbești, știi când adevărul câștigă prin tăcerea sau prin vorbirea ta și nu vei amesteca niciodată lucrurile. Să învățăm acest mare adevăr, să nu tăcem când trebuie să vorbim și să nu vorbim când trebuie să tăcem. Duhul Sfânt pe care l-am primit ne învață fără greși în toate privințele și în privința aceasta. Nu viața lui își apăra apostolul Pavel pentru că el nu mai trăia, ci apăra adevărul Evangheliei, apăra calea mântuirii pe care trebuiau să vină sufletele la Hristos. Când este vorba despre adevărul lui Dumnezeu, trebuie să-L apărăm cu prețul vieții, dar dintr-o stare de blândețe, neprihănire și pace. Să apărăm punțile de trecere din lumea păcatului și a morții în împărăția sfințeniei și a vieții veșnice. Cel care locuiește în soare nu poate răspândi în întuneric Cel care rămâne în Hristos nu poate păcătui. Numai Dumnezeu și cugetul luminat al omului neprihănit pot stabili ceea ce este păcat și ceea ce nu este păcat. Restul oamenilor nu pot face deosebire. N-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Privite de sus în jos, de la Dumnezeu spre oameni, de la planul veșnic al lui Dumnezeu spre cele vremelnice, așa stau lucrurile. Pavel nu păcătuise cu nimic. El este vasul ales al lui Dumnezeu ca să propovăduiască noul legământ, legământul realităților veșnice, prin care omul căzut poate ajunge la mântuire și fericire veșnică. Propovăduind acest nou legământ, arăta deosebirea dintre el și vechiul legământ, legământul umbrelor și al simbolurilor care își împlinise menirea, așa cum o lumânare este folositoare numai până la răsăritul soarelui. Pavel asculta de Dumnezeu și implinea împlinea planul său de mântuire, de aceea el în fața lui Dumnezeu nu păcătuise cu nimic. Iudeii nu îl înțelegeau, așa cum și pe Domnul Isus nu l-au înțeles. Ei îl învinuiau de păcat împotriva legii și a templului, vechiul legământ care-i trecuse vremea, dar el nu făcea altceva decât anunța răsăritul soarelui dreptății și își chema semenii care stăteau închiși în vechea lor locuință întunecoasă ca să iasă afară și să se bucure de lumină. Când ai adevărul ceresc și veșnic și ești sigur de el, mărturisește-l fără teamă, chiar dacă oamenii te învinuiesc de păcat împotriva vreunei legi sau el pământești. Dumnezeu vrea să lucreze cu tine și prin tine. Nu te uita la oameni, fie că te amenință, fie că te laudă, ci mergi înainte și vei fi biruitor în mâna lui Dumnezeu. Acesta-mi acum lumină și biruință nu ta grea iar roada Dumnezeu E luate restul viața mea. Cu vintolta, cu vintolta. E singur, singur în dreptă. Cu vintolta, cu de adevăr și har. Versetul 9. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel: Vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Când vrei să capeti bunăvoința oamenilor, trebuie să-ți adevărul. Căci nu poți fi și cu adevărul și cu oamenii care nu vor adevărul. Nu poți fi și cu lumina și cu întunericul în același timp. Nu poți sluji și lui Dumnezeu și diavolului. Cine alege o parte, întoarce spatele la cealaltă. Făcând pe placul oamenilor, a ieșit din puterea de atracție a adevărului. Calea te duce atunci din prăpastie în prăpastie. Iudei stăruiau pe lângă Festus ca să condamne pe apostolul Pavel, dar el, ca judecător roman, s-a convins de nevinovăția acuzatului, însă nu voia nici să se pună rău cu acuzatorii. Știind că Pavel e cetățean roman, Festus a trebuit să-i ceară consimțământul pentru transferarea procesului la Ierusalim, adică să treacă de la autoritatea romană la Sinedriu. Vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat? Niciun tribunal nu-i mai nedrept decât tribunalul religios. Cine vrea să se convingă de acest adevăr să privească în istorie și va vedea că istoria este plină de tribunale religioase. Aceste tribunale au aprins rugurile în trecut. Aceste tribunale pândesc și astăzi pe cei care vor să trăiască adevărata viață de evlavie în Hristos Isus. Un tribunal religios a condamnat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Acesta mă păstrează-n jarul Cel sfânt al dragostei frăgățești și îmi pregătește-n duh altarul Spre jertfele duhovnice singur, singur în cuvântul tău, cuvântul tău, Iisus de adevăr și har. Versetul 10 Pavel a zis Eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Când este vorba să alegi între un tribunal religios și unul nereligios, cel din urmă e mai drept, dacă nu este influențat de altă forță din afară. Pavel știa că poate ca om să se încreadă mult mai mult pe dreptatea romanilor decât pe dreptatea iudeilor. Dacă el ar fi primit să fie judecat la Ierusalim, ar fi intrat sub jurisdicția iudaică și nu ar fi scăpat, căci Sinedriul era hotărât să pronunțe împotriva lui o sentință de condamnare la moarte. Eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului. Acolo trebuie să fiu judecat. Pavel, ca cetățean roman, avea dreptul de a se adresa cezarului. Guvernatorii romani judecau numele împăratului. Justiția romană se numea Justiția împăratului. În situația aceasta, apostolul, fiind convins că lucrarea nu s-a sfârșit încă, așteptând împlinirea voii lui Dumnezeu, el hotărăște să se folosească de dreptul său, cerând să stea înaintea cezarului. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Când ești drept, ai curaj. Să nu nedreptățim pe nimeni cu nimic, căci numai așa avem putere în lucrarea Evangheliei și putem să ne păstrăm pacea. Nu este însă o nedreptățire atunci când mărturisim adevărul înaintea celor care se află pe o cale rătăcită. Ar fi o nedreptățire dacă n-am mărturisit adevărul. Cine este îndreptat de Domnul Isus, este drept cu adevărat și nu nedreptățește pe nimeni. Dreptarul învăță turii tale, ajută-mă Iisus! Să ne păd, me ne pe vieții care, cu tot ce sunt cu timpul, tot. cuvântul tău, cuvântul tău, e singur, singur în drepta. De adevăr și har. Versetul 11. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau înlături lături de la moarte, dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni n are dreptul să mă dea în mâinile lor, cer să fiu judecat de Cezar. Nu putem trece prin lume fără să fim udați de ploaia învinuirilor. Oamenii ne pot învinui de multe lucruri, dar dacă învinuirile nu au o temelie, nu sunt acoperite de legi, fie pământești, fie dumnezeiești, învinuirile sunt mincinoase, pornite din ură sau din invidie. Cei care au o judecată sănătoasă resping asemenea învinuiri pentru că ei iubesc adevărul. Pavel nu să vârșise nicio nedreptate, de aceea avea îndrăzneală și putere ca să stea în fața oricărui scaun de judecată. Nimic nu-ți dă îndrăzneală mai puternică și mai hotărâtă ca nevinovăția și dreptatea. Când ești curat, ai îndrăzneală și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Atenție la curăție! Cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea de el, te face curat. Neascultarea de adevăr te face nedrept și murdar. Ce este nedreptatea? Răspunsul vine de la sine, abaterea de la calea dreptății, iar calea dreptății este numai una, cea dată de Dumnezeu, Fiul Său Iisus Hristos, cuvântul Său scris. Sunt căi strâmbe, învățături strâmbe, lucruri strâmbe. Care este sau care trebuie să fie punctul de plecare când este vorba de dreptate și adevăr? Cerul sau pământul? Oamenii sau Dumnezeu? Cuvântul oamenilor sau cuvântul lui Dumnezeu? Pavel era învinuit de nedreptate, de călcare de legi, de răscoală în norod. Cine erau cei care îl învinuiau? Iudeii. Acești oameni erau stăpâniți de duhul religiei lor și al eului lor național. Hristos Domnul este deasupra acestor stări pământești izvorâte din păcat, iar Pavel era slujitorul lui Hristos. Dacă lucrurile erau privite de jos în sus, iudeii aveau dreptate și Pavel era vinovat de săvârșirea nedreptății. Dacă lucrurile erau privite de sus în jos, de la Dumnezeu spre oameni, iudeii erau nedrepti și răi. Așa este și astăzi. Dacă ești cu adevărat creștin și asculti în totul de Hristos, de cuvântul Lui, care este deasupra religiilor, națiunilor și claselor sociale, vei fi mereu în conflict cu oamenii și socotit nedrept cu toate că nu săvârșești nicio nedreptate. Oamenii te pot pârâi de multe lucruri, dar dacă nu pot aduce dovezi că ți-ai păgubit semenul, că ai atentat la viața lui sau că ai răsculat poporul împotriva autorităților de stat, ci numai că tu ai altă credință decât a lor, fii liniștit. Pârâtorii la autorități sunt numai religioși, așa cum au fost și cei care au pârât pe Pavel. Festus își dădea seama de lucrul acesta, de aceea căuta să nu calce legile romane, dând dreptate religioșilor iudei. Pavel era singur, pe când iudeii erau mulți, dar dreptatea era de partea lui. Adevărat, zice Dimitrie Cantemir, mai tare este dreptatea unuia singur decât strâmbătatea a zeci de mii. Când are dreptate, și cel mic îl biruie pe cel mare, zicea Sofocle. Iar Nicolae Iorga, dreptatea poate merge și singură, dar nedreptatea are nevoie de multe cârje de argumente. Dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni nu are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar. Pavel nu s-a dat în de la cercetări, de aceea cerea să fie dus la cea mai înaltă autoritate pământească și să îi se facă dreptate. Apelul acesta al Apostolului Pavel a izbit pe toți cei de față. Însuși Festus, care lucrase cu bunăvoință față de Marele Apostol, se pare că se simțea ofensat de atitudinea lui. Totuși, cererea Apostolului trebuia împlinită, întrucât era cetățean roman. Pavel știa, din vedenie avută la Ierusalim, că va trebui să ajungă la Roma. Să cerem totdeauna să fim judecați de Dumnezeu, de cuvântul Lui. Oamenii nu au acest drept când este vorba de credință. Cine este învinuit că a călcat cuvântul lui Dumnezeu, trebuie pus în fața acestui cuvânt așa cum este el, nu cum este interpretat de oameni și apoi să rostească sentința. Să stăm la adăpostul lui Dumnezeu și a cuvântului său și nu ni se va întâmpla niciun rău. Versetul 12. Atunci Festus, după ce s-a chiptuit cu sfetnicii lui, a răspuns, De cezar ai cerut să fii judecat, înaintea cezarului te vei duce. Dacă luăm o hotărâre sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, să mergem până la capăt, fără să ne mai îndoim. Niciun rău nu ni se va întâmpla. Omul, oricine ar fi el, chiar cezar, nu poate hotărâ asupra noastră dacă suntem în mâna lui Dumnezeu. Cuvintele Apostolului Pavel, cer să fiu judecat de cezar, au pus capăt la orice procedură de judecată. Festus se sfătuiește cu sfetnicii săi, apoi răspunde, de cezar ai cerut să fii judecat înaintea cezarului te vei duce. Prigonirea ținea mult, doi ani trecuseră, însă timpul, așa cum s-a zis, n-a fost în stare să înmoaie inimile aspre ale iudeilor. Ura biruiește timpul, căci ura împotriva celor credincioși este cea mai grozavă. Aici o vedem plănuind ucidere și moarte și totuși satana este biruit și de data aceasta. Apostolul Pavel de mult dorea să ajungă la Roma. Acum îi se împlinește această dorință, însă pe altă cale decât s-ar fi așteptat. Când cere să fie judecat de cezar, Dumnezeu îi dăruiește ceea ce el dorește, deși îl trimite legat în lanțuri. Dacă suntem ai Domnului Isus Hristos, corabia noastră va ajunge sigur în port. Pacea este mai tare decât durerea. Închis în cezarea, Pavel este tot atât de liniștit ca și într-un palat împărătesc. Nimic nu ne poate tulbura dacă mâna lui Dumnezeu ne ocrotește. Dacă ne îndeamnă să așteptăm și să avem răbdare, trebuie să ascultăm cu bucurie. Dacă ne trimite la luptă, trebuie să mergem cu curaj. În el și cu el, pe vreme reacă și pe vreme frumoasă, e bine. Cer să fiu judecat de cezar. Slăvesc pe Dumnezeu că am și eu un cezar la care să apelez. Cât de deosebit este el de acești oameni sângeroși și răi. El e adevăratul împărat și cel mai bun prieten. El e mântuitorul meu, avocatul meu, domnul meu, Iisus Hristos. În fața dușmanilor crunți apelez la el. Iudeii urau de moarte pe Pavel, dacă ar fi putut l-ar fi omorât, nu aveau nicio milă, l-au urmărit din loc în loc ca să-l negăjească și să-l împiedice de a lucra. Dacă sunt un apărător pe fața al Domnului Isus și al lucrării lui, voi stârni împotrivirea celor ale căror interese se bat cap în cap cu ale lui, dar el știe, înțelege și este cu toți câți lucrează sub călăuzirea lui. De la cel mai bun tribunal omenesc, apelez la el. Câteodată prietenii și prea iubiții mei nu mă înțeleg, altădată rătăcesc prin lauda și lingușirea lor, cât de bine e să am pe unul a cărui judecată este dreaptă. În fața sfințeniei lui nu-mi pasă de părerile prietenilor și ale vrășmașilor. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 25, de la versetul 6 la versetul 12. Festus n-a între ei decât 8 sau 10 zile, apoi s-a coborât la cezarea. A doua zi a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel.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 Dreptarul învățăturii tale, Isuse Tu mă să-L și în vârf de munte și în vale, și timp cu nori, Singurul drept cuvântul tău, cuvântul tău, Isus, e adevăr și ca acesta dă acum lumină. Și piruință-n luta grea, Iar roada Duhului de plină, El o viața n viața mea. Cuvântul tău, cuvântul tău, E singur, singur În dreptar Cuvântul tău Cuvântul tău Isus de adevăr Și har Dreptarul învăță Turii mă să-l să țin trec pe-a vieții cale Cu tot ce sunt cu timpul tot Cuvântul tău, cuvântul tău E singur, singur în drepta nu se de